Mose harafë fëmije njetim, mose harafë fukaran, Mose edhe e i ka qef që ta kjetë babën e vetë gëtë veti, Ka qef që babaj vetë të amore përdoare namazin e bajramit, Ka qef edhe qajtë zmi që babaj vetë të ullje në prejnë dhe të afutje e vladin e vetë, Ka qef që babaj vetë të luje me vladin e vetë, Pallës të ndërshatë, Mose haraj dhe të që timën e cina është të vongët, Edhe jo ka qef të avejnë sinifëstan të bukur, Edhe jo ka Kur të dalë në lesëm në rumë, Mos, timit, mos vlatir, kuta, postan, nish, të tisojnë të njëa filoni të qetimit, Mos të tisojnë të vlatjet, Ti asë parë në i kuca, Ti asë parë në postanë, Ti asë parë në nik nishë, Të mbërë në mea që përravarë, Që mos të të nëshmojë të njëa jetimit dhe bukarazë, Që ta shikoj e kënësia. Këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Zdo mbërëmje dhe sabat, Dirdhi lotë për ty oj nan, Zdo bajram shokët e mi, E festojnë me babë. Zdo bajram shokët shok e mi, E festojnë me nan, Por u një njeri, Yetem yap aprin O oh Allah O oh Allah Vetim ti takam O oh Allah O oh Allah Dimafunizo shiro o allah o allah jenet na bashko kurth me ka poj nonuria S'përdit pra po jeh koj te spija kur me vjen mendoj nos te ka nos te to es ka kush me jem me ngron me bosh dhe si me lot o sa me mon go Kur me bjenë me ndhorë baps të kanë E s'ka kush në shkollët me qanë Me mbushë di si me latë Osa me mund ngonë Dhimbje me mungojnë ledha timet Me kujtohet një her ojna oh, Dhimbje trana kor kam pas Dora jote më prekinan Dhimbje të mi sheroj Me kujtohet një her ojna Dhimbje oh, të mi sheroj Dim vjetë rana, kor kam pas Dora joten prekinan Dim vjetë mi shërë Mose harafë mien jetim Mose harafë ukaran Mose edhe ej, ka qef që ta ketën babën e vend dhe veti Ka qef që babaj vetë ta mare të zore në madin e bajrani Ka qef edhe që të që të mi që babaj vetë ta ullje në frend dhe ta putje e vladin e vend Ka qef që babaj vetë të luje me vladin e vend Pallës të ndërshat, mos të haro e vacë jetimen, e cila është e vogët, edhe ajo koj qef të veshin i të mtanë të kukët, edhe ajo koj qef të të nojët në shoqët, ku të galën letën në rrugë, mos titojnë të mija piloni të jetimit, mos titojnë të bladjet, ti asë pa e blej këpucat, ti asë pa e blej këpucat, ti asë pa e blej në këmish, të bojnë dhe ne, që përravarë, që mos të nëmçboa të mija jetimit dhe futaraz, që ta shikohet në